Ederki. Ederki? Ederki. Bai. Eh, may it you can you go or go bien? Testua, bat baita dirardi ba iziki, eh? Testua dantsa, kantoia, eh, uh, antzeslana edo musika. Edo kostumak bakar jantzik. Benike ranen jatsaldua. Jatsaldua. Ederki jaetia. Jatsaldua. Eta sujetengalla. Ba, sujetengalla. Bon salut Seigneur aujourd'hui on est ici avec idée Seigneur une interprétation ni à la mais tardeu de va va Charloi Charloi de qui aide que ta in nachoi chenice de tabon de nakes ya te va il sujet après focheta ici gatihun mais en Charloi va Charloi mais tardeu Non a pas ça aussi pasto uh, pasto Danza in-athletik, kantuan kantua in eta... Uh, ...tematika ere biziki egega. Biziki ba, goztatu gira. Bat hautatu behar barimazen? Uh, diantziak, dansariak, tema... Uh, ...testua edo interpretatioa? Uh, oroko ha da, zeta egiten ahal bat edo... ...bestia ez, oroko haka da. Eh? Gaiaren aldetik athletik as... uh, ba, Biziki gai modernoa da, hori uh, ongi, hori autatu hau... Auta, right? ...neezat... Uh, ...hatze man dut... Uh, Pena merizu eratza eta emazten aldetik hori beti gai hori uh, egungo gaiada, eh, o no? Bikaena? <risa> <risa> ba, untsa, untsa laik e. Bizik emaitetut uh, uh, elgarrekin haidilaik eta dantzak biziki untsa atzimantut. Historia, bera... Uh, ba uh, historia ez hau zenduge hor, dian... Uh, ez da... Txokri um, jaik ez da. Voilà. Horroitz. Voilà. Mais là, ororokin untsa? Bai. Ah ba. Ba ah. biske les époques ta untsa. Imanan. Eta susie muninak urantube sain salgentia han ganat bez bai. Alguntan ganat juiten gabas baita davant. E hiugarina askena. Bozik? Difofo Nisa gozatuenuk, eta pertsuriata izalike bai gozatuen, lagun zalike, gibelin, ordina bai gozatuen. Publikoa e, maniala, beraz iziata uh, hazuik ezkuntzen dizaiteko. Oh, eee, eh, uh, mikrotikampu eraiten egin bai, zazpi hilabeteetako lana horrentako? Bai, behoi, zazpi hilabete hoiekin, urta hilaz gehoz hoiekin, hoa bai itzinetik uh, bestelan bat galtzik itendite gese nguak, baina uh, hoiekin zazpi hilabete, beraz badik zazpi hilabete astun da joz, astun da joz, algarrikin beraz... Uh, Lehen mostraka ipintsatzen zer gugu walahen mostraka eta eta han sumaite gogun seta uratzen uratzinebiltia tahola eta eta ja haututako ta hor ikustenik araik emaitza bon be baliodik uh, baliodik wala uh, voilà, mostraka negitia uh, esbakai kemaitia eta prefosta eta rezultata hor jgeu gozatzen jak diagyu... Baikinik irregenbe esa labinahi ketaulet amberas tampih ucha gwanibadia be plasea har den de sagun denek algarhik eta hoisianeretako importantzena. Eh beste beste ipatulin uшка uh, hika hoisela funtsine eh uh, mamiedo erdia eh uh, horrenaletik uh, botzik hiza eh uh, kaushit dugna eh uh, espio hinerao no! uшка nalitika. Kaushit unik ene ikush pegia emanian sersene uh, Uh, enekin uskazai duetuk problemai gabe, hortan ez duk uh, voilà, harrenkoaik uh, bate, geokuntenuks eta uh, beti sumait markatzen duetuk, beti sumait harralotuko uh, duetuk ja, uh, uska... Den e -e -e -e eta barakiat, bizpahi uek ja, uska den-den ailtiagatzen ez auzartzen emaitia eta jola eta hatxarritik irantzia ian, enekin beti uskaz maitea, problemai gabe, beraz. Nuztenka rapostia franxeseziat, nuztenka uskaz, mena asola show bat cita koi uh, mesia faire espelodiata hegoguna bai es justo ikusgarri maitza dehoi bena hizkuntzan n importantzia goralako jai batetan hizkuntza enetako estik izan behar tauladan agertzen den gaiza bat chiko ignostako ignostako voilà vous traquer ta ignostako bician huskaierri eta plazaratzen halbaitia beraz uh, komunikazio tresna bat dela lehendehenik beraz hoy uh, mena Betsi sumaidoa txukel otudien l'inquieta eta eta Inekinja bala kiat ikonia l'euskar eta hemen ez bilanen egiteko tenoia eta hitzaleko gaizeta bi hitze bai alen hika heimat parte hartuik, erendu ke aldi huntako beresi beristerzun serie basile bai duque uh... <laughs> Gastehoia nei cinin uh, saharren giza guntia guntia gü saharrenak beti iamtsidi guei gaitze baban siego sue kostima hau hau bakte hartuikena arregaiten dialdiate uh, Gastehoia egitei tiatu et goiti eta harrikak eduk zelana egiten dien eta eta nula ikasi dieten eta Bo, nik egaen dut, e, nula senditzen dut, guri hanitxik azteko e, pastolin hasi gine laik e, muskildin, txia danza eskolaik, txia... Zitea bai kantai famatiak herrian, bena, bon zunbait, zunbait, eta gure aldiz ez guntia ikasik guaikuk bezala. Eta gure handiak, baduk, generazioa bat, gaztetan da bat hor, ebe uh, uska badaki, bat, maite di ebe nxoku, herria, eta, eta artistatutik hoi, hoi diatzen ditu nik bai, bai teatre gainen. Baduk, haitamara bat gazte uh, batetan parte hartzen dinik, ez badia e, izar... Uh, I sigarrikuak bena honek badi sigarriko kalitatik duk uh, bat aktuir edo bizpaioen uh, lana duk, duk gastean hatsasenditu uh, da pushatu edo tietik itie sin uh, goitieta eskertzentiak gu, zagiten Eram desagun es, oi yuka es, gentiak atu egiten gurene. Eram desagun es, oi yuka es, bizatia den konten irenen. Eram es, oi yuka es, gentiak atu egiten gurene. Eram desagun es!